29. Чед повів їх навколо обвалених будівель. Стекгаус і шефку Хардак трьохикали позаду, понуривши голови. Тім за ними з пістолетом у руці. Люки з друзями йшли позаду Тіма. Цвіркуни, які були замовкли від руйнування, знову почали сюркотати. Чед зупинився на краю асфальтової доріжки, вздовж якої стояли в притул припарковані кілька пікапів. Серед них також був вантажний автофургон «Тойота» з написом «Паперова промисловість Мейну» на боковому бампері. Він указав на неї. «Як вам ця, сер, Підійде?» Тім подумав, що так, принаймні для початку. «А ключі?» «Цими машинами обслуговування користуються всі, тому залишають ключі під козирком». «Люку», – звернувся до нього Тім, – «перевіриш?» Люк підійшов до машини, інші рушили слідом, ніби не могли витримати розлуку одне з одним і на хвильку. Люк відчинив водійські дверцята і опустив козирок. Щось упало йому в долоню. Він підняв ключі вгору. «Добре», – сказав Тім, – «тепер відчиняй багажник. Якщо там щось є, повикидай». Цим зайнялися кремезніший хлопець на ім'я Нік і дрібніший на ім'я Джордж. Повикидали граблі, сапи, ящик з інструментами і кілька мішків добрива для газону. Поки вони це робили, Стегаус сів на траву і поклав голову собі на коліна. То був глибокий жест поразки, але Тім його не жалів. Він постукав Стегауса по плечі. «Ми зараз будемо їхати». Стегаус голови не підняв. «Куди?» «Здається, малий говорив щось про Діснейленд». Він безутішно пирхнув сміхом. Тебе не стосується. Але мені цікаво, куди поїдеш ти? Стекгаус не відповів. 30. У задній частині фургона не було сидінь, тож діти по черзі сиділи спереду, починаючи з каліші. Люк втиснувся на металевій підлозі між нею і Тімом. Нікі, Джордж і Гелен скупчилися під задніми дверима і поглядали крізь два невеликих запилених віконця на світ, який вони й не сподівалися побачити знову. Люк, Калішо, а ти чому плачеш? Вона пояснила, тоді повторила вголос для Тіма. Бо це все так гарно, навіть у темряві так гарно. Мені тільки хотілося б, щоб Ейвері також це бачив. 31. На східному обрії світанок лише чутка виникла, коли Тім повернув на шосе 77. Хлопець на ім'я Нікі зайняв місце Каліші на передньому сидінні. Люки з дівчиною пересіли в задню частину фургона, і тепер вони в чотирьох лежали в купі і міцно спали, наче цуценята. Нікі також нібито спав, головою стукаючись об вікно щоразу, як фургон наїжджав на яму, а ям було багатенько. Одразу за знаком, який повідомляв що до міліноке та 50 миль, Тім глянув на свій телефон і побачив, що в нього дві лінійки і 9% заряду. Він зателефонував Венді, яка відповіла після першого жгутка. Хотіла знати, чи з ним усе гаразд. Він сказав, що так. Вона запитала, як люк. Усе добре, він спить. У мене тут ще четверо дітей. Були й інші. Не знаю, скільки, трохи було. Але вони загинули. «Загинули? Господи, Тіма, що сталося?» «Поки що не можу тобі розказати. Коли зможу, розповім, і ти навіть, можливо, в щось повіриш, але зараз я в якомусь задуп'ї, в кишені мають близько 30 баксів, а кредиткою не можу скористатися. Там просто капздець, не хочу ризикувати і лишати сліди. І ще я до смерті замучений. У фургоні десь півбака бензину, і це добре, але сам я ледь тримаюся. Сука, сука, сука. Нє?» «Що ти маєш якісь. «Венді, я тебе не чую. І якщо чуєш мене, передзвоню. Я люблю тебе». Тім не знав, чи почула вона ті останні слова і що подумала про це, якщо почула. Він ніколи раніше їй такого не говорив. Він вимкнув телефон і поклав його на панель приладів біля пістолета Тага Фарадея. Те, що сталося в Дюпреї, здавалось було дуже давно, ніби в житті іншої людини. Йому тепер важили тільки ці діти, і що він з ними робитиме. І ще, хто за ними може прийти? «Чуєте, Тіме?» – він повернувся до Нікі. Хм, «Я думав, ти спиш». «Ні, просто думав. Можна вам щось сказати?» «Звичайно, що завгодно. Говори, щоб я не заснув». «Просто хотів подякувати. Не скажу, що ви відновили мою віру в людство, але отак приїхати з Люки, «Як ви це зробили? Для цього треба мати яйця». «Слухай, малий, ти мої думки читаєш?» Нік похитав головою. «Зараз не можу. Не думаю, що мені ще коли-небудь вдасться посунути хоч одну з тих обгорток від цукерок тут на підлозі. А це ж був мій талант. Але якби я з ними об'єднався...» Він нахилив голову в бік дітей, що спали позаду. «Було б по-іншому. Як мінімум якийсь час». «Як думаєш, можна це повернути?» До стану, в якому сила була спочатку. «Хезе! Та мені воно не надто і треба. І раніше не треба було. Для мене важливо було займатися футболом і вуличним хокеєм», – він зіркнув на Тіма. «Мужик, та у вас не мішки, а цілі валізи під очима». «Та мені поспати б не завадило», – визнав Тім. «Ага, годин дванадцять». Він раптом згадав роздовбаний заклад Норберта Голістра, де телевізор не працює, а таргани бігають, як у себе вдома. «Думаю, дорогою будуть незалежні мотелі, де не ставитимуть запитання, якщо запропонувати їм готівку», – зауважив Тім. «Але з готівкою, боюся, в нас проблеми». Нікі всміхнувся, і Тім побачив привабливого чоловіка, яким той виросте, дасть Бог, за кілька років. «Думаю, ми з друзями можемо трохи допомогти в плані готівки». «Не зовсім упевнений, але, мабуть. Бензину до наступного міста вистачить?» «Так. Зупиніться там», – сказав Нікі і знову притиснувся головою до вікна. 32. Невдовзі перед тим, як мілинокецька філія Сімен Страст відчинилася того дня у 9-й годині, касирка на ім'я Сандра Робіншо викликала менеджера банку з його кабінету. «У нас проблема», – повідомила вона. «Гляньте!» – вона всілася перед відтворенням відео з камери банкомата. Брайан Стірнс усівся поруч. Камера апарата між транзакціями не працювала, а в містечку Мілинокет на півночі Мейну це зазвичай означало всю ніч. І пробуджували її вже перші клієнти, орієнтовно о 6 ранку. На екрані, який вони споглядали, показувало 5.18. Стірнс дивився, як п'ятеро людей підходять до банкомата. Чотирьох із них футболки затуляли роти й носи, наче маски бандитів зі старих вестернів. П'ятий натягнув бейсболку собі близько на очі. Стірнс бачив напис «Паперова промисловість Мейну» спереду. «Вони ж виглядають як діти!» – Сандра кивнула. «Хіба що вони карлики, але це мені здається малоймовірним. Дивіться далі, містер Стірнс!» Діти взялись за руки і стали в коло. Картинкою пробігло кілька ліній шуму, ніби від якогось короткого впливу електрики. Тоді з гнізда банкомата почали сипатися гроші. Було схоже на виплату виграшу автомата в казино. «Що за херня?» – Сандра похитала головою. «Не знаю, що за херня, але вони дістали дві тисячі доларів з автомата, який може видавати нікому більш за вісім сотень. Він так налаштований». «Думаю, можна комусь подзвонити запитати про це, але не знаю, кому». Стірнс не відповів. Він лише дивився вражений, як маленькі бандити, схожі на учнів середньої школи, забирають гроші. А потім вони пішли. «Так, панове, не розслабляємось, залишилось дуже трошки. І якщо ви раптом ще досі не підписались, що я, в принципі, не вірю, то виправте це». І ще, якщо комусь раптом не подобається якість запису, нагадую, ви можете закинути пару гривень на покращення моїх дівайсів. Інформація в описі. Не соромтеся.